22. fejezet. A halott leány ott feküdt a kajut közepén, és Poáró meg föléje hajoltak. Rész egyenesedett ki először. Vagy egy órája történhetett. Beszner majd megmondja. Na szívén van szúrás. Szinte azonnal meghalt. Elég szomorú látvány, ugye? Poáró felcsóválva nézte. A leány sötét macska arca haragosnak, indulatosnak látszott, ajkai vicsorba húzódtak. Poáró felemelte a jobb kezét, görcsösen szorongatott valamit. A detektív kivette és résznek nyújtotta, kis darab leszakított papír volt, halvány májva színű. Tudja mi ez? Pénz. Egy ezer frankos egy sarka, pontosított poáró. Nagyon érthető, ami történt, mondta részcsöndesen. A leány tudott valamit, meg akarta zsarolni a gyilkost. Mindjárt gondoltam, hogy nem volt őszinte ma reggel. Ostobák voltunk, bolondok, kiáltotta Poiró. Azonnal tudhattuk volna. Emlékszik a szavaira? Mit hallhattam, vagy láthattam volna? Az alsó fedélzetről nem lehet semmit sem látni. Persze, ha felmentem volna a lépcsőn, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget. Nyilvánvaló, hogy ez történt. Feljött a lépcsőn. Látta, hogy valaki beoson linett doly szobájába, vagy kijön onnan, és a kapzsisága miatt, mert hasznot akart belőle húzni, most itt fekszik. És mi éppen olyan kevéssé tudjuk, kiölte meg, mint ahogyan nem ismerjük Mrs. Doyle gyilkosát, mondta rosszkedvűen rész. Poáról lassan ingatta a fejét. Nem, nem, most már sokkal többet tudunk, majdnem mindent. Csak amit tudunk, az szinte hihetetlen. Mégsem lehet másképp. Egyetlen dolgot nem látok még. Hú, micsoda bolond voltam ma reggel, mindkettő. Éreztük, hogy titkol valamit, és nem jutott eszünkbe a logikus lehetőség, hogy zsarolni akarta a gyilkost. Bizonyosan azonnal pénzt követelt a tettestől, megfenyegette. A gyilkos kénytelen volt teljesíteni a követelését, és francia pénzben fizetett. Van még valami? Nem hiszem, felelte elgondolkodva Poharó. Sokan visznek magukkal többféle pénzt az utazásra, néhány angol fontot, pár dollárt, de legtöbbször francia frankot is. A gyilkos talán többféle pénzben tudott csak fizetni. Folytassuk az összegzést. A gyilkos bejött hozzá, átadta a bankjegyeket, aztán kezdte rész. Aztán a leány megszámolta a pénzt, vette át a szót poáró. Igen, ismerem ezt a fajtát. Számolta a pénzt, és közben nem figyelt semmi másra. A gyilkos feléje sújtott. A leány összeesett, a gyilkos felszette a pénzt, és elmenekült. Talán nem is vette észre, hogy egy banki, egy széle az áldozata kezében maradt. Talán ezzel elcsíphetjük. Kétlem, felelte Poirou. Ha megvizsgálja a bankjegyeket, azonnal észre fogja venni, hogy az egyik elszakadt. Persze, ha zsugori alak, talán még így sem képes elpusztítani egy ezer frankos bankót. De félek, nagyon félek, hogy a gyilkos épp az ellenkező típus. Miből következtet erre? Mind a két gyilkosság elkövetéséhez bizonyos fajta jellemvonások szükségeltettek. Bátorság, vakmerőség, hideg vér, gyors cselekvés. Ezek a tulajdonságok ritkán jellemzőek takarékos, szerény emberre. Rész felsóhajtott. Nincs mit tenni, hívjuk le A kövér doktor vizsgálódása nem tartott soká. Sok nyülködés és fejrázogatás közepette, mondta el a véleményét. Gyors, majdnem rögtön halál. Legfőjebb egy órája történt. Valami nagyon vékony, nagyon éles, nagyon keskeny és finom eszközzel követték el a gyilkosságot. Mindjárt megmutatom, milyen féle lehetett. Bevezette őket a saját kajütjébe, és elővette egy hosszú sebészkést. Ilyen féle volt. Szó sincs róla, hogy közönséges késsel dolgozott volna a gyilkos. Remélem, mondta részhalkan, hogy izé egy kése sem hiányzik. Beszne ránézett, aztán lassan elvörösödött. Hajja, kérem, mit gondol tulajdonképpen rólam? Azt hiszi, hogy én, én Karl Bessner, akit mindenki ismer Svájcban, meg fogok gyilkolni egy nyomorult szobalányt. Nevetséges, abszurdum, különben is egy késem sem hiányzik, egy sem, érti, mind itt van a helyén. Nézze meg, és ezt a sértést nem felejtem el egy hamar. Bessner dühösen becsukta a táskáját, és kirobogott a fedélzetre, becsapva maga mögött az ajtót. Jól felmérgesítették az öreget, szólalt meg Simon Doyle. Sajnálom, vont vállat Poiró. Beszner újra bedugta a fejét. Lennének végre szívesek kitenni a lábukat a kajütömből? Be akarom kötni Mr. Doyle lábát. Miss Bowers is ott állt az ajtóban, nyugodtan, csöndesen, munkakészen. Rész és poáró szeliden kimentek. Rész motyogott valamit és elsietett. Poáró balra fordult, mert beszélgetést hallott, női kacagást. Rosalika ügyében ő és Jacqueline ültek együtt. Az ajtó félig nyitva volt. Ahogy Poirot árnyéka rájuk esett, felnéztek. Rosali félénken udvariasan mosolygott poáróra egy kicsit bizonytalanul, mint aki valami új ismeretlen tevékenységet gyakorol. A kis belga most látta először mosolyogni a leányt. – Csak nem plegykálkodnak, madmazell! – nem, hogy ha tudni akarja, épp a rúzsainkat próbálgattuk. Ezek a mai lányok, mormolta poáró erőltetett mosolyjal. Jacqueline felfigyelt, letette a rúst, amit addig nézegetett, és kiment poáró mellé a fedélzetre. Mi az? Történt valami? Igen, jól gondolja a madmazel, történt valami. Micsoda, jött ki Rosalie is melléjük. Újabb halálesett, mondta Poirot. Rozali felszisszent. Poirot erősen figyelte a leányt. Félelmet látott a szemében, és még valamit, megdöbbenést talán. Madame Doyle szobalányát megölték. Mit mond? Megölték? kiáltotta Jacqueline. Igen, megölték, mondta Poirot. Bár Jacqueline-nak válaszolt, még mindig Rozalit nézte. Úgy látszik, tudott valamit. Látott az éjszaka valakit, és a gyilkos őt is megölte, hogy elhallgattassa. Mit látott? Ezt megint Jacqueline kérdezte, de Poirot továbbra is Rosalit figyelte. Furcsa hármast alkottak. Nem kétséges, mit láthatott. Látta, amint valaki belépett, majd távozott Linet Doyle kajütjéből azon a végzetes estén. Poirot újra hallotta a halk sziszenést, látta a megrebbenő pillákat. Rosali Oterborn pontosan úgy reagált, mint számította. – És megmondta a szobalány, hogy kit látott? – kérdezte Rosali. Poirot szeliden búsan rázta a fejét. Cornélia jött oda hozzájuk, magánkívül újságolta. – Megint micsoda szörnyűség történt, az a szegény leány! – Jacqueline felé fordult – és mindketten előre léptek néhány lépést. Szinte öntudatlanul Poáró és Rozáli Otterborn az ellenkező irányba mozdultak. A leány éles hangon kérdezte: Miért néz így rám? Mi áll az eszében? Két kérdést intézett hozzám. Én csak egyet mondok válaszul. Miért nem mondja meg nekem az igazat, Madmzel? Nem tudom, mit beszél. Már reggel elmondtam mindent. Nem. Így például azt sem mondta meg, hogy a tarsójában kis gyöngyházagyú pisztolyt tartogat. És nem mondott el mindent arról sem, mit látott tegnap éjszaka. Rozali elvörösödött. – Ez őrültség! Nekem nincs is pisztolyom! – hirtelen befutott a kajütbe, kihozta a tarsóját és odanyomta Puáró kezébe. – Tessék, nézze meg! Puáró kinyitotta a táskát. Nem volt benne pisztoly. Visszaadta a lánynak – aki sötéten, diadalmasan mosolygott. Nem, mondta kedvesem, nincs benne pisztoly. Látja? Úgy tűnik, még sincs mindig igaza, monsieur Poirot. A másik nevetséges vágyában is téved. Nem hiszem, madmazel. Micsoda bosszantó alak maga, toppantott dühösen Rozali. A fejébe vesz valamit, és makacsul ragaszkodik hozzá. Mert azt akarom, hogy mondja el az igazat. – És mi az igazság? Mert úgy látszik, maga jobban tudja, mint én. – Azt akarja? Én mondjam el, mit látott? – Ha jól mondom, beismeri, hogy igazam van. – Figyeljen ide! Elmondom, mit is gondolok. Mikor az éjszaka megkerülte el a hajó elejét, megállt egy pillanatra, mert látott egy férfit kijönni egy kajutból a fedélzet közepén. Reggel aztán rá is jött, hogy Linet Doyle volt az, Látta, ahogy kijött, becsukta az ajtót, elsétált hátra, és talán azt is látta, hogy bement a két leghátsókajüt egyikébe. – Igazan van, madmazel? – Rozeli nem felelt. Poirot ránézett. – Talán arra gondol, hogy okosabb, ha nem beszél? Attól fél, hogyha elmondja, kit látott, megölik? Egy pillanatig azt hitte már, hogy győzött, ahol minden más érv csődöt mondott, a bátorságát megkérdőjelező vád legyőzi a leány ellenállását. Rozali eltöprengett, de aztán felemelte a fejét, és színtelen hangon szólt. Senkit sem láttam.